Репетували з совітського гурту То йдіть додому, або позатикайте вуха Правте, батюшку, над нашими Священник і півча заспівали смертію Смерть поправ Тоді в совітському гурті Скинулося, ви жертвою палі Але слів ніхто не знав І пісня вмерла Священник відправив молебень І на цьому все скінчилося. Рокі Бгринь зорієнтувався і в мітингу не відкривав, бо таке б дійшло до бійки. Люди воювали і на тому світі, не досягнувши нічого на цьому. Розходилися по домівках, долаюючись по дорозі. Стоячи на згірку, Олег приглядався, чи не видно Марійчиної матері. Але її не було. Просто від обелісків він пішов у гору на урви хвости. І і думав, але не про те. Про себе він ні там, ні там. А де ж? Ніде, нікуди не прийшов, бо не так жив, не те робив. А що не знав і не знає, і що робити далі, щоб не стати таким, як оці? А яким? Кращим. Щось змінити в собі. А як це? Я ось такий. Тоді, що мене тримає на світі? Отут, де збочинство, продажність, зажерництво, проституція, облудна мораль. Що мене тримає на світі? Батьки, вони без мене. Дітей немає. Отже, одне. Пульт управління комп'ютером. В тому екрані Єдиному, усіх інших мерзота, підлість, занапащені ідеали, лихе минуле і непевне майбутнє Чистота, тут чистота і правда Цьому екрану можна висповідатися, пожалітися Він зрозуміє і простить Спочатку йшов асфальтом, де з лівого боку гори, з правого круто спад до річки на воді гойдалися поодинокі жовті вербові листки. І самі верби стояли по осінньому задумані. А вище них, ближче до дороги, чорнильно-сині ликетяги бузини. В повітрі пахло яблуками, ситнягом, прілою вологістю річки. Осінні. Хоч вона ще тільки розпростовувала крила вгорі над степом. На жовтому крутосхилі стояв розкорочений трактор – Лебонь він брався вгору до тракторного стану, та так і не вибрався. Забракло сили. Біля воріт стану стояв дядько Тимофій, колгоспний механік. Олег привітався. Тимофій запитав, чи не має закурити. Олег пригостив його цигаркою. На пахучий димок цигарки з воріт вийшло ще двоє трактористів. Тимофій затягнувся. Його смагляві худі щоки глибоко запали. Всі троє були зашмалені сонцем, на обличчях лежав карбу Томи і байдужості. Що, не доїхав? показав на трактора Олег. Не доїхав. Розкорочили на запчастини, відказав Тимофій, і його верхня губа з підковою вусів оголила прокурені зуби. Олег чомусь пригадав нових українців. У них вуса, одвічні, хліборобські, козацькі, все інше, чужемне. Нічого ж немає. Вже й по смітниках повизбирували, половина тракторів мертві. Дорогою повз них прошкував з відром, зав'язаним білою шматиною колгоспний електрик. То досі й смик. Поставив відро, пристав до гурту. Що це ви несете? поцікавився Олег і пожартував. Може, самогон? Той поправив на голові кашкета. Нє. Молоко на молочарню Хіба є план по молокоздачі? Запитав Олег План він отут Поплескав себе по карку Шкарубкою долоною Смик Два роки сколгоспо не бачив копійки Іде її взять А дірок тих Одежу купи, дітям книжки купи Я вже й не купляю За газ не плачено Одрізали Добре, що піч не викинув, як дехто а то б, як у цьому самому віці, печерному підказав Але. Геге ж, то хоч за електрику заплачу. Без неї. А чого це ти інтересуєшся? Та так. Смик видлубав з Олегової пачки, яку той не заховав, сигарету, і раптом скинув на нього сірі в жовтих обідках очі.